Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo dasse bhagavato arahato samma Tak od dneška začínáme tím, že probereme každý den dvě vlastnosti. Hm? Čili zbývá jedenáct vlastností. A máme na to pět dní, čili jestliže to bude dobře, jeden den pro tři vlastnosti. Hm? Důležité je pochopit, a to já musím stále, stále opakovat, že tyto čtyři elementy jsou základem našeho poznání tělesnosti. Hm? A základem našeho poznání tělesnosti, v jakém smyslu? V buddhistickém smyslu závislého vznikání. Aby jsme chápali, že všechny tyto, to, co Abidharma nazývá opravdové objekty poznání, jsou opravdové objekty souvislého vznikání, proto v terávádové tradici veškeré damy nebo opravdové stavy, opravdové jevy. Určujeme na základě čtyř aspektů. Proto je třeba vidět též tyto elementy jako základy kauzality, síly, které v kauzalitě pracují a jaké jsou tyto čtyři základy. Čtyři základní aspekty. První základní aspekt je vlastnost. Z hlediska učení Abidharmy, to, co opravdu existuje, má svoji vlastní vlastnost nebo vlastní bytí. Sa Lakhana nebo Sa Bháva. A dharma též učení Abidharmy, je definovaná jako to, co drží svoji vlastní podstatu. Abychom pochopili později, jestli se chcete zabývat Mahajanovým učením, což je učení, které zdůrazňuje nepodstatu, musíme první pochopit, o co se vlastně jedná, co je podstata, co je nepodstata. Jestliže pochopíme, co je podstata, můžeme i lehce pochopit to, co je nepodstata. Pokud nechápeme, co je podstata, můžeme se určitě mílit o tom, co je nepodstata a co je nepodstatnost. Čili začali jsme s elementem větru, protože tento element je nejsnadněji postihnutelný a doufáme, že všichni z nás se s ním ubeznámili a jsou schopni hm, ho identifikovat. Je tomu tak? Jsou nějaké problémy? Tak z hlediska definice větru, jelikož jsme začali větrem, co je lakhana, co je vlastnost větru. Vlastnost větru, podle Abidámy je vytambana. Vytambana znamená, že to vlastně podpírá. Vše, co je podpíráno, to je podpíráno větrem. Dle buddhistické kosmologie tež, tato země existuje na základě podpírání větru. A stejně tak, jako my, náš mikrokosmos, až do úrovně kalápy, v molekule tež to, co podporuje všechny ostatní části této, dá se říci, toho souhrnu vlastnosti Molekula v budistickém poznání je souhrn vlastností. To, co udržuje, podporuje ten, tento soubor vlastností, to je právě element větru. Je to to, co tež roztahuje hm? distence. Podpírat znamená roztahovat. Když je něco podpíráno, je to roztahováno, taháno, jako péro. A my teď, že tady sedíme, sedíme na tom péru právě, který nás drží v pozici, kterou zaujímáme. Jestliže se dostaneme na úroveň kalápy, budeme to vidět jasně, Teď druhý aspekt poznání všech jevů na základě závislého vznikání je rasa, co znamená doslova chuť. Vše, co má vlastnost, skutečnou vlastnost, která se nedá, ať v jakýchkoliv okolnostech se stále jeví, to má jedinečnou chuť. Jedinečná chuť je vlastně jedinečná funkce. Teď k pochopení závislého vznikání je právě důležité pochopit, že ačkoliv veškeré vlastnosti, které nás drží pohromadě, mají jedinečnou chuť, jedinečnou funkci, vystávají pohromadě. Jestliže to pochopíme, pak učení, to je základ pochopení učení závislého vznikání. Na základě tohoto pochopení závislého vznikání, jehož neoddělitelná část je věvení všech různých vlastností a funkcí společně. Pak v Existuje filozofie pouhého vědomí. Jak je to možné, že všechny jevy se můžou jevit s rozdílnými vlastnostmi, s rozdílnými funkcemi, s rozdílným projevem v jednom momentě. Protože se vjeví ve vědomí, kdyby neexistovalo základní vědomí, jak by se mohly protikladné jevy protikladné vlastnosti, protikladné funkce, jak by se mohly jevit v jednom stejném momentě. A jelikož se jeví v jednom stejném momentě, musí se jevit na základě vědomí. Jestliže uspějeme v této meditaci, bude to též velká pomůcka k tomu, aby jsme začali chápat hlouběji tento princip. Ne, jak už jsem se zmínil, pocit tvrdosti, vnímání tvrdosti, rozlišení tvrdosti a tvrdost sama se od sebe nedá oddělit. Tedy funkce nebo chuť elementu větru, tak jak ho chápeme v těle a jak se ho budeme učit chápat i venku, je pohyb. A tento pohyb je právě chuť větru. A tento pohyb jako chuť větru se děje na základě kosmických dimenzí na základě dimenzí naší malé země, na základě dimenzí našeho těla a tež na základě ty nejmenší dimenze v kalápě. V jedné kalápě právě pohyb. Stejně tak, když vezmete mikroskop a pojdete tělem, dneska věda je tak pokročila, že to může dělat, můžete vidět, jak každá buňka je vlastně v pohybu. Věčný pohyb. To je život. A tento pohyb se děje na základě kalápy právě jakožto chutí větru, jakožto funkce větru. A teď cokoliv má vlastnosti, a cokoliv má funkci se tež manifestuje To co nemá vlastnosti to co nemá funkci z hlediska tohoto učení se nemůže manifestovat A jak se manifestuje jak se projevuje větr vítr v našem těle projevuje se jako abinihárana, že něco je přenášeno z jednoho místa na druhé a to se děje tež na kosmické úrovni, na úrovni těla i na úrovni kalápy, které, jestliže se budete snažit, byste měli brzy vidět. To je vítr. A teď přicházíme k elementu země. Od dneška budeme studovat převážně element země. Hm? Okay. Ještě tam řekl ten čtvrtý aspekt. Čtvrtý aspekt je e, nejjasnější. Hlavní příčina. Hlavní příčina vyjevení jevu. To, co má vlastnost, to, co má funkci, to, co se projevuje, to má hlavní příčinu, ačkoliv příčin je mnoho mnoho. Vše, co se vyjeví má hlavní příčinu. A hlavní příčina vyjevení větru jsou ostatní tři elementy. Jestli by nebyla země, voda a oheň, vítr by se nemohl vyjevit. Teď přicházíme k elementu země. A aby jsme pochopili, že element země chápeme v rámci závislého vznikání jako takovost země. To znamená, že ať budeme chápat zemi v jakýchkoliv tělesnost v jakýchkoliv podmínkách, budeme ji vždy chápat jako zemi a budeme ji vždy chápat jako v zemi v rámci vlastnosti země, což je tvrdost, hrubost, těžkost a opak. Nemusím Zdůrazňovat opak tvrdosti je měkost a tak dále. Kdykoliv se stretneme se zemí, kdykoliv máme počítek země, máme počítek těchto šesti vlastností. Tak to bylo v minulosti, tak je to v přítomnosti a tak to bude v budoucnosti. To je takovost země. Poznání takovosti země je předpokladem k poznání takovosti souvislého vznikání. A takovost souvislého vznikání ve všech buddhistických tradicích je právě obsah velkého probuzení Budhy pod stromem probuzení. Teď právě tato takovost všech jevů v rámci souvislého vznikání může být vysvětlována různými způsoby, a taky je. Ale všechny způsoby, jestliže použijeme inteligenci, se navzájem vlastně spojují. A to je velikost buddhistického učení. Teď vlastností země je tvrdost. A tvrdost právě dnes budeme studovat. Teď Chuť země neboli funkce země je, že na základě země můžeme poznat, nebo země je základem poznání vody, tak je to i v přírodě, ohně a větru. Čili chuť země neboli funkce země je základ na kterým všechno musí stát. Stejně tak, jako kdekoliv, kde je země, tam můžou být rostliny a bytosti, tak podobně, kde je země, tam může být oheň, voda a vítr. Teď v během meditace všichni z nás, někdo víc, někdo méně, zažívá bolest. Hm? Ten kdo se učí meditaci, nikdo se ještě meditaci nenaučil, pokud se nenaučil jisté schopnosti tolerovat bolest. A právě toto učení je velice nápomocné k učení tolerování bolesti. Jestliže se zaměříte v koncentraci na jednotlivá místa, kde se bolest nachází, právě najdete Veškeré tyto vlastnosti, funkce a projevy a základní příčiny, o kterých teď mluvíme, nic jiného tam není. A to je základ. A to je základ veškerých tělesných počitků. Poznáním základu tělesných počitků můžeme se naučit, jak se nimi počitky zacházet. A na to je právě meditace na čtyři elementy. Teď zbývá po funkci je je co po funkci je projev, manifestace. Země se manifestuje tím, že přijímá. Stejně tak, jako počitek vedena včera jsme mluvili přímá objekt hm? Země přímá ostatní elementy a tento proces přímání vlastně běží paralelně a teď jak budeme studovat tvrdost jak poznáme bezprostřední počítek tvrdosti tam musíme začít Stiskněte zuby máte pocit tvrdosti Hm? pěstě, kosti proti sobě, tvrdost. Tento bezprostřední počítek musí být jasný. Hm? Zůstaňte u něho nějakou dobu. Jestliže tento počítek tvrdosti bude jasný, co děláme? Zase od hlavy k patě hledáme tvrdost. Lepka, kostra, Jestliže na jasných místech tvrdost, počítek tvrdosti bude úplně jasný, pak začneme chápat tvrdost i na, na místech, které normálně nechápeme jako tvrdé. Proč? Sílou naší pozornosti. Jestliže můžeme sledovat tvrdost v jednotlivých částech těla, pak se rozhodneme vidět tvrdost na konci prstu, a měli bychom mít počitek tvrdosti díky síle naší koncentrace. Jestliže chcete pozorovat tvrdost na konci ucha, zaměříme se na konec ucha a budeme pozorovat tvrdost, tak to cvičíme své tělo receptivitě vůči tvrdosti. Jestliže budeme spokojeni, vidíme tvrdost jasně. Nemyslete si, že tento proces vidění tvrdosti budete stále opakovat, opakovat, opakovat. Ze začátku je důležité, aby ten počítek byl jasný, aspoň v těch jednotlivých částech těla. Teď budeme se učit každý den dvě nové vlastnosti, přes ty vlastnosti budete znovu, znovu a znovu a znovu a znovu a tím pádem se to začne dávat dohromady a budou tím, že se to dává dohromady, ty vlastnosti budou čím dál jasnější. Takže vezměte si čas, jestliže tvrdost se stává jasnějším počítkem a tvrdost není těžký. Tvrdost patří těm zase nejlehčím vlastnostem na poznání. Pak co uděláte? Tlak, tvrdost. Tlak, tvrdost. Tlak, tvrdost. Od hlavy k patě procházíme celým tělem a snažíme se čím dál rychleji identifikovat ve všech částech těla tlak a tvrdost. Nebo vibraci a tvrdost. Strkání a tvrdost kde se něco strká, určitě je to dost. Třetí element je o něco těžší. Někteří meditující mají s ním potíže ho jasně identifikovat. To je hrubost. A ty opaky? ty vlastnosti si až v dalším Až po to. Ne v dalším kole, ale až po podpírání. Včera jsem to vysvědl. Protože to, co je podpíráno, to je především co? To je tvrdost, hrubost a těžkost. Čili jestliže budeme mít jasný pojem těchto tří vlastností spolu s pulzací, pak na základě podpírání pak je jasné tež poznat jejich a bez problémů můžeme poznat jejich protiklady. Tato série byla sestavena moudrými muži. Hrubost. Hm? Jak poznáme bezprostřední hrubost? Zkuste kůži na ruce, zkuste si jazyk Dát na red. Je tam pocit hlubosti? Nahoru. Hm? nahoře, tady je to zkýš hladký. No tady je hladký. Nahoře. Hm? Dobrý. Tak až budete mít eh, jasný počítek tvrdosti a spojíte ho s eh, předešlou pulzací. Tvrdost. Ježli počítek tvrdosti není jasný, co uděláme? spojíme počítek tvrdosti s počítkem pulzace. Na okraji pulzace a tvrdosti vždycky najdete hrubost. Hm? Tyto počítky jsou spolu. Jenom vědomí je musí spojit. Můžu mít otaz? Když procházíme tělo a některé části těla jsou hladké, některé... Hrubé. Tak jak mám vnímat hrubost? Tím, že máš koncentraci. Jednoduše. Mám je vnímat třeba i nartu, který je... Ne, nart, nartu ji budeš vnímat jedině, jestliže v těch tvrdých částech těla bude úplně jasná. Pak získáš jistou koncentraci na základě pozornosti, takže budeš moc objevovat. I v těch místech, které nejsou očividně tvrdá. Na základě pozornosti. Jelikož tvůj eh, pojem tvrdosti je jasný. Hm? Teď jsem se možná, možná jsem se splet v otázce. Chtěl jsem říct, některé části jsou hladké, některé hrubé. Jsou, jsou určitý. A když procházím tělo a vnímám hrubost, mám mi vnímat i na těch hladkých částech? Nejprve začneš tím, co je, jak vždycky v meditaci, začneš tím, co je jasné. Až to, co je jasné, je úplně jasný počítek, pak bereš vědomí i na ty místa, kde, teda, kde ten počítek není tak jasný. A stane se jasný díky čemu? Díky síle pozornosti. Dejme tomu, Teď je zvuk jasný, teď je zvuk jasný, teď je zvuk jasný. Teď, aby jsi slyšel pomalu zvuk, musíš se koncentrovat, ale zvuk tam stále je. I teď je tam zvuk. Slyšíš to? Proč to slyšíš? Soustředím se na to. No? Jestliže to je koncentrace, bude opravdu dobrá i teď třeba když zvuk. Takže věci mohou být zároveň hladké i hrubé. Hladkost a hrubost a počitek hladkosti a hrubosti a, a hrubost a hladkost je jeden proces. A já vím, že něco je tvrdé, protože vím, že něco je měkké. Je to tak? Měkost existuje na základě tvrdosti. Tvrdost existuje na základě měkkosti. Proč? Protože počítek a objekt se od sebe nedají oddělit. Dříve právě věda se dostala do slepý uličky, protože to dělá. Tím pádem se věda stala nesenzitivní úplně. A věda nesenzitivní je monstrum. Je to tak? Buddhistické učení právě závislého vznikání nedovoluje oddělení objektu od subjektu. Oddělení objektu od subjektu je na základě právě přesně na základě poplouznění. Nevědomosti. Jestliže chápeš tvrdost, neexistuje situace, kdy nechápeš měkost. Právě proto je logické, že všechno tohle je na základě našich, našeho pojímání. Na základě vědomí. Vědomí je předchůdce všech jihů. To říká buddhismus. A jestli tomu tak je, nebo není treba poznat. Jestliže nemáš ve vědomí pojem tvrdosti ne, nemůžeš poznat tvrdost. Jestliže nemáš ve vědomí pojem někosti nemůžeš poznat měkost. Teď vysudimaga, nejenom vysudimaga, i v Mahabharatě máš stejný v hinduismu stejný příklad naše situace ve světě je slepec a kripl. Hm? Štát kripl dostává penzičku 10 000 korun. A co dělá? Kripl se nemůže hejbat. Hm? Teď je slepec. Slepec nic nevidí. Hm? A kdo v nás je slepec, kdo v nás je kripl? Vědomí bez těla se nemůže hýbat. Hm? I prána je tělo. Hm? Je to mu tak? Oko bez vědomí nic nevidí. Je to tak? Teď, když si kripl sedne na záda slepce, řekne hm? mu, vstaň ti dopředu, a když se dohodnou spolu, můžou fungovat. Když se nedohodnou, co se stane? Hm? Tak se zřítí. Kam to se dozví, máš později. Ale zřítí se. My můžeme fungovat jenom na základě slepce. Spolupráce slepce a krypla. Jestli spolupráce nefunguje, my nefungujeme. Jestli spolupráce funguje, my funguje. A protože chceme, aby jsme fungovali, měli bychom se učit moudrosti a uděláme malou přestávku. Můžu ulevit své mysli, už přemýšlel nějakou dobu o tom, kam bych zařadil pružnost jako vlastnost mm -hmm. mezi a měkostí, týká se to výzduchu. To se spojuje tam. A je to měkost země, nebo je to vzduch, by ta pevnost, opora a pohyb? Pružnost je tež, vlastně patří, je měkost, že jo, hlavně. V... V buddhistické filozofii v Abidarmě též existuje darma e, jako pružnosti. Ale e, to se budeme učit možná v rámci Sutra, já se o tom zmíním. Hm? Fyzikálně za to vzduch je pružný, protože se dá stlačovat, voda ne. Určitě. Určitě. Vždycky si musíme uvědomit, že všechny tyto vlastnosti jsou pohromadě. Neexistuje tělesnost bez těchto vlastností. A v jistém jevu převládá jedna část vlastností, v jiném jevu zase jiná část vlastností, ale ty vlastnosti tam jsou. Ty nemůžou utíct. Kdyby utekly, tak není nic. Právě proto je naprosto logické, to vidět všechno jako vlastně projevy vědomí.